А яка гарна у них кора, чиста, світла, гладенька, як і шкіра в людини, котрій тільки вісімнадцять. Протуливши щукою до стовбура, я слухав, як шепоче жовкле листя на осінньому вітрі. Про що? – хотілося спитати. Коли ще зустрінемось, у сокори? І в цієї верби з величавими вітами Уже золотиться листя. Кінець вересня долітає запах димів, Селяни копають картоплю і палять бадилля, Дома хлопці на городах пекли цукрові буряки. Смачнішого, мабуть, і не їм у дитинстві. Халва й то не те, що печені буряки, я ще стояв біля верби, а хлопці галасували в лазні, лючі на розпечене каміння воду, піддавали пари, б'ючи один одного березовими віночками. Короб криктав від задоволення, розкошували Юхан, Леонід і Кудрявий. Пари так багато, що в лазні нікого й не видно, пара гаряча. Мені нічим було дихати. Поки милися в лазні, нам привезли харчів. Ми завжди раділи посилкам з великої землі, коли були по той бік фронту. І тепер дивились на прислане, на привезене батьком з ярмарку. Як діяти? Тут банки консервів, крупи і сало, кілька поляниць і навіть оселецьі. І ще господині насмажила картоплі з яєчнею, зварила куліш з ячмінної крупи, немов знала, що постояльці давно, крім чаю, не їли гарячої страви. От так група Кудрявого під час повернення після другого відрядження у ворожий тил була перехоплена комендатурою в печорах. Про це подбало Начальство розвід відділу штабу 3-го Прибалтійського фронту, яке було поінформоване по радіо Кудрявим, що вони з полоненим повертаються. Для нового вже начальства Кудряви і я писали звіт про роботу групи, що практично вилилась у п'яти розмотаних рулонах «І» та у рішеннях командування 3-го Прибалтійського, 2-го, Прибалтійського і Ленінградського фронтів, сусідів по операціях проти німецької групи військ Норд. Було в повідомленнях кудрявого відомості, які цікавили штаб і першого Прибалтійського фронту. Бо така війна, наповнена тисячами і тисячами моторів, технікою, радіозв'язком, вона вимагає маневру. Командирові, і мені, радистові, в пригоді стали і нотатки, за якими ми, немов по віхах, могли визначити оте істотне, задля чого нас послало командування у ворожий тил. А троє інших, надаючи хромові чоботи, привезені першого ж вечора, і підшивши чистенькі комірці вовняних гімнастерок з польовими зеленими погонами лейтенантів, і старшого з емблемою танка походжали, мов павичі, на хуторі і у сусідньому селі. Та найбільше бували в Пачорах Короб, Леонід і Орел. Стигли подружитися з пілотами, цими бестіями військової служби, які і справді вдавали із себе соколів, на крилах яких Буцімто то трималися всі баталії, а відтак і вся війна. Книга друга. Третій десант. Частина перша. Стрибок уночі. Щоденник галки. 5 жовтня 1944 року. Після обіду Микола Іванович поїхав вілісом